خيرانا يتراز منكم اولو شبهات وكيش ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ترواهات بالمعنى واختشار دام اولو ترواهات بالمعنى واختشار دام اولو دام اولو اختشار نخي مخي بفننه غلاته شك خو مو په بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 چکې اشکالات مشکالات او اعتراضات کې دا غې سرسره شروع و درې شوبحات او دا غی مفصل جوابات دا متعلق دي په پوری چکې کوم د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د شخصیت او ذات سره تعلق لرلو بیا ورپسې سنور شوبحات او اعتراضات اغه چې د هغه تعلق د امام بخاری رحمته الله عليه د صحیحه تصنیف سره او د هغه د روايات سره یو داسې امام بخاری د دې کتاب د 파ره تبييز نه صرف کړه صرف مسوډه و هغه جوابات دا دندا چې د صحیح سنه نسخه نشته چې امام بخاری دی په خپل اصل لیکلی وی د جوابات تم شوو درم شبہه اعتراض داو چې د دې صحیح البخاری متعدد او غن روايات تي باقي کې اختلاف راغله زیادت او نقصان دی نو د دې جوابات مشول سنورم شبہه اعتراض داو بخاري امام بخاری خپل صحیح کې روایت بالمعنا ته اختصار او تقطیع د حدیث کوي نو دې جوابات هم شوو اوس به غی اعتراضات او دغی جوابات ذکر کوم ته الله په انداده او توفیق سره شغله امام بخاری رحمت الله علیه د دې صحیح کتاب د احادیث او د دې د حجیتیت متعلق دی نڤدی بات خړومړی شوهاو اعتراض منکرین حدیث او مستحریقین دا کوي چې امام بخاري رحمت الله عليه معصوم نو چې کلاغه غیر معصوم وغلطي او خت아이 دي نه کېدي شي د احتمال او امکان شته نو تاسوبیا د د صحیده ټول او احادیس له صحیوله دا خو اسې مبالغه نزوری سينه زوري ده ریش کالوانی پوښوي چې امام بخاری رحمت الله علیه معصوم نه ده چې کله غیر معصوم شو نو دنده دا احتمال او امکان شته چې غلطی او خدای دي تکیږي نو د کتاب ټول احادیث لتا سو صحیح څنګه وایي دا خو اساسی نه زوري دا اسې ده د جواب نه ده چې اے مستشرق اے منکر د دا لا چا ویل چې ګني امام بخاری رحمت الله علیه معصوم نه کوئی اثبت العرش ثم منقش اولیو خبر ثابت کلاغینو رښتوبیا پاګی کې مناقشه او بحثونه کوا دا دعوہ کړی دا چې امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ معشوم مېني اهل سنت والجماعت خدای انبییاء و نه علاوه بلچې لایسمت ثابتې ترضیت صحابه کرام رضی الله عنہم اویلې معصومت ثابتې خود دی با اهل دا اہل سنت والجماعت دا محدیسین او دا اہل علمو دا دادا چی دا, دا, دا صحیح البخاری ټول احادیث سینی مصنف لے عصمت نسابت خو احادیث لے صحیح وئی دادا دی دا وجننا چی گلی امام بخاری رحمت اللہ لے معصوم نے بلکه د دې واجب نه چې د دې تمام او ټول احاديث دا متلقا بالقبول دي او واجب العملي ټول مت او اهل سنت والجماعت د دې روايات قبول کړي دي او دا د عمل لاندې رسنی دي, دي نو په دی اتفاق او اجماع د امت دا چې روايات د دې صحی دي او په دیوانه د مسلمانانو د اهلی فن اتفاق نه چې دا صحیح البخاري تصحح کتاب بعد کتاب الله تعالی د الله د کتاب نو رښتو چې کوم د بندګانو کتابونه دي په اغه کې اوللنی کتاب د اوچت مقامو او مرتبه لري او دا اجماع د معتد به محدثین نا چې د دې ټول روایت صحیح صرف باز الفاظ مختصر غنته او زر احاديث په معمولی مقدار کې چې نقادو جهابذ او دلیفن امامان او فارغان کلام کړي ساقی کې مرستو به ذکر د امام بخاري رحمت الله علیه سره ده اعتراض دا د اعتراض قابل <تصال> نیوي بلکې دا غيچ معقول جواب وي نو غي اعتراض کلا اعتراض ده نو کوم نقادو قادو چې د دې په بآزې الفاظ و و کلام کرم دے. او روايات باندې کلام کړم نه نو پاګي چې حق د امام بخاري رحمت الله عليه سره ده او په دې باندې د اهل فن اجماع اتفاق ده چې امام بخاري رحمت الله عليه د میدان شخصوار ده د دې فن امام ده او د احادیث او د علل نو ډاکټر او ماستر ده نو در اصل د صحت چې د دې احادیث ولې ملاو داور دا ور لدی اجماع او اتفاق د وجنه حاصل نه چې امت اجماع کړي د دې په احادیثو د دې وجنه نتی د امام بخاری چې مصنف د دې کتاب دغه غدنی معصوم نه دریم جواب د دې شبهه ده کدا صحیح البخاری دا یو فردي او شخصي عمل نه ده چې ګني صرف امام بخاری رحمته الله عليه د عمل باندې منفرد ده بلکې دا د فن حدیث د ماهرینو او د مسلم اشخاص او یو اجتماعي عمل ده څنګه اجتماعي عمل ده حافظ ابن حجر رحمه الله له في مقدمه فتح الباري وهدى الساري في ذكر بني چه مشهور امام ده حديث امام عقيدي رحمه الله هو لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه امام بخاری رحمت الله علیه کی کله کل کتاب لی کلو ندعرفن محمد اسخ اشخاص چې په دغه وخت کې موجود وو هغه کې امام علی ابن المدینی احمد ابن حمل یحیی ابن معین او نور امامان هغه باندې دا کتاب پیش کو چې تقریز د فاره ور لږ مخې لکو نوغری د دې کتاب تقریز لوکو دی سیو بھنال. او لوکو د دې احادیث سیو غنل او د دې احادیث د پاره د شهادت او گواهیو کا چې احادیث د دې صحی دی علاوه د سلور احادیث نه فقهی کمه اهل علم ذکر کړی چې حق د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره نه د ایم او اجتهاد دا چې ست په دې زرهونو احادیثو کې صرف دا سلور احادیث دی نه په دې باندې نظر انسانیو کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسلور روایتم لرقدی دی نه اجتهاد داو چې نام صحیح دی امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ وی پلیسلور احادیثو کې القول فيها قول البخاری وهي صحیحه قال امام بخاری پکې له دا صحیح روایت دی امام عقیلی د مونږه ته سکوت تعوب تعو امثال نه ده هغه چې دا قول ذکر کای دا حکم لگای نو خپلم نه دی فن امام نه سوکذا علم قتل غادی دا کتاب ضعفاء الکبیر دی وګوري دا امام عقیلی سره جلد کتاب نه ییغه په احادیث سبحان د کلام کدا غیل ال ذکر کای اصل کتاب ثروات الضعفاء کله خداګی پر زمن کی د احادیث ال ذکر کای مزیدن امام دا قول ذکر کړه حافظ رحمت الله له تی په خود ساری کې نقل کړه جواب باندې پوښوم چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عمل شخصي او فردي عمل نه دی بلکې دا د امت د مسلمانو او د ماهرینو او اهل علم او اجتمعي عمل دی د دې شبهه درېم جواب اهل علم دا کوي چې عدم عصمت دا مستلزم نه دی خبره الله چې په هر خبره او عمل کې به انسان نخا مخه غلطي او خدای نه کیږي چېو انسان لکه معصوم نه و معصوم نه نو د دې سره دا لازم نه ني چې د هر عمل کوي ته وړو کې وی کلوې نو پاره کې به خامخا دغه غلطي او خدای کیږي دا خبره ګورنن سبع د مشاهدي نم ثابت ده چې بازي واله ما شومان نه قران کریم دمر اتقان سره یاد کی حفظ یو کی چي اورس کی ا دو روزو کی خپل استادانو قاریاں او صاحبانو لا د اول نشورو تر اخر پوري ټول قران کریم تیر کی خو سفلتی او خطا اي تنه کیږي نو اول داخلك غير معصوم دي بني ادم چي کوم د انبیاءونه علاوه دی غیر اچا معصوم ندي وی خوسره د دینه چې غیر معصوم ني خواري او مهنته کړي نو د الله کتاب د اوله تر اخر پورې معمولي غلطي او خدایمته لیکيږي یا په مشاهادات کې ګور سره وګوري دا ذکر کړي لك یو قابل او سپیشیلس ډاکټر ده او په یو فن مانې خو یيږي خو یو کول کوله هانه ما کول د زان را پاسي راوي چې د دې علاج مکه وي دا چې توی بي کوم مشورې درکې دا ممه نه زکه د غیر معصوم نه دا احتمال او امکان څه چې غلطي او خدای وشي نو د کس له خلقت لوري وایي کنه او پړو به تړي کنه دا چې اونې وشاله کس له نه ډاکټر کې خلقت په اعتماد کوي د فن متخصص ده چددا نه علاج متوي مشورته ماخلي اولي وجداد چې جد دی غیر معصوم دي سينه غلطي ست نمشي نو په مشاهده ته خدا منی او د امام بخاري رحمت الله عليه دا حافظه چې تواتر لرسیدلی دا په کتاب مانی د ری فن امامان او اتفاق کړي یو یو حدیث اهل علم راغسته دا غي دراسه کړي او دلی دلی دلی دی نتیجې لرسیدلې چې د دې ټول احاديث صحیدي علاوه د یو څو دا خبر بیا نمنه نه نو امام بخاري رحمته الله عليه د دوه زمانينه تر اوسه پوري شي سمرده دي فن علما دي ماهرين دي ماسترانو د اڅراني دي نو د دي یو یو حديث دراسه و او تحقيق کړه او د دي تحقيق او دراسې نورستو بیا قديم متفق شي ويدي شي انه اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى عفدين متفق شويچ ددي تمام احاديث علاوه يوسو الفاظ و نسغيدي قابل عمل ني نو لهذا داشو بها بها دا علم عقل او د تحقيقنا بالکل خالي او عاريدا صرف په بدنيتوي او بدبختوي باندې مبني نور په علمي میدان کې د دې سهييت نشته ګوردا مسلمه خبره ده چې محدثینو د چا پروانو کوله په باب د احادیثو کې کاغبه خلوق فرده ک اوستاز به او شاګرد که د او کرشتدار خوږه داغه نه په حدیث کې کېده مداغي فروا به نو او خلق کول به داغي نشاندهي کوله مدادمر امامان د امام بخاري رحمت الله عليه په کتاب باندې خاموش او چپ څنګه پاتې شوی سره د دینه چې دا راغسته ده یو یو حدیث دراسه او تحقیق کیړای مرمخ کې ذکر شو لري چې محدثین د خپل او لارانو مشرانو د ارنګ بچو او شرانو مس او خیال نه لساتلې امام ابو داوود په خپل ځيبه اند جرحه کوي او خلق لوی چې حدیثه مقبلوي کمزورې ده امام علي بن المديني رحمته الله عليه چې امام د عللو ده امام بخاري استاز ده او د ری حدیث د میدان شه سوار ده اغره د پلار بارا کې تقوس او شو چې ته په نورو راویانو باندې جر حکې د خپل پلار بارا کې سوې نو اولی سره خطه کو لک سو جوړ کو به سر پورته کوئی ګور د علم دین نه زماده پلار نه روايات ماخلي مخبل وې د ضعیف ده موږ څوک د پلار خیال نساتی نو امام بخاري خدا غته بچي په زید شاګرد ده دا غ خیالو لساتی مخکره امام علي بن المديني قول ذکر شو چه امام بخاری رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ بوی مست صغرت نفسی عند احد الا عند علي بن المديني <سؤال> ما چار شرمزان بعلمه وما شوم ندش مارله مگر په مجلس د علي بن المديني کې چه د په مجلس کې زكينم ما له بیان ما شوم او بعلم اختاري امام علي بن المديني له اللہ علیہ لته دا مقوله ذکر شو تغوی دي خبر ولمګوري دې خوما یا د دزان غونتی څوک نه دی کته دی الله دا سي علم ورکړې چې دزان غونتی د څوک نه دی لیدلې د غونتی عالم او په هنې شتا دغه علي ابن المديني بیا څنګه خاموش پاتې کیږي ځکه دا روايات صحیحې امام يحيى ابن معين رحمۃ اللہ علیہ دا غي او دوستو او ډېر مرګرتی او ورسره فرمایل به چې مرګرتی او دوستی په خپل ځای باندې د خباب د حدیثو کې دنه روایت منقل کوي دا, دا کمزور دی نوله دا شوبه چولتی شو او خای د ما بخارري نه کې شي احادی چې س نه دي دا بل داع او د تحقیق نه خاالي او عاري شو بهده صرف په بدنی او په بد وختی بانېمه بنی ده پهبابې دومه شوبه چې دا نه منل ده چې دا بخاري فاري د احاديث او صحت باندې د اجماع شوی وي مطلب دا دغه یو مستحیل او ناممکن کار ده چې د دې په احاديث باندې د امت ټول اهل علم او علما متفق دې مستشلیقه او منکری حدیث نه کوم ته کوسو کوچ د اولی د دل نه ممکن و نه خبره تول نه ممکن غني چې د بوخاری د احاديث او صحت مالي د اجماع شوی وی هو یې محمد رحمت الله علیه وی دا قول ده من ادعاء الاجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چاچ په یو خبره باندې د اجماع دعو وکه نبی شکه د دروغ ویلی دي دی کی دیش په دې دی خبره د خلکو اختلاف وی قودل د اختلاف په تنښتہ مقصد دا چې د اجماع د سره د وجود نشته او شوي په دې باندې د رئیسوبه جواب دا دے اول خدا جاهلانا و بعلما دا دي فمقصد بان دي ندي كوي دا دينا نخبر دي, دي شد امام احمد رحمت الله لهم مقصد سدي من ابدع الاجماع فقط كذب حافظ ام نقيم رحمت الله لهم فإعلام الموقعين كوي شده قول سرد امام احمد رحمت الله لهم مقصد دا اجماع ده الجتيتنا في نداه فزکا امام احمد رحمت الله علیه پختلا اجمال حجتوی او دا غپ مذهب کې په دې خبره کې اختلاف نشته چې د کتاب او دا سنت رسول نرسو است اجمام حجت ده په حجتونه د شریعت کې مقصد د امام احمد رحمت الله علیه دادې چه دنصوص معارضه په مجهول اجماع سره کول جایز نه دی دا نشناګړلی د دین انکار کړی ځکه بعض خلک صحیح احادیس په دی باندې رات کوي چتور ذکر کې صحیح دی وای د اجماع مخالف دی او هو يخالف الاجماع د اجماع مخالف دی نو امام احمد رحمت الله علیه د دې اجماع د وجود نه انکار کړي چې صحیح حدیث به رد کړي او مجهول اجماع ذکر کړي نو اجماع در سره دلیل نشته خو سره د حدیث او د اجماع او د اتفاق خلاف نه او اهله علم ذکر کړي چې د اجماع مختلف انواع او صورتونه دي دری لري صورتونه اصولیین او اهله علم ذکر کړي یو اجمادہ دا, دا ضروریات الدین چید دین کمی لازم او ضروری خبری دی لکا پدی بانے اجمادہ چی مصفرز دے فپنزو اوقاتو کې اجمادہ فعلا فردیتی صلاح دارنگی اجمادہ دا, دا, دا رمضان پر وجوب آدنی پدی باندے اجمادہ ظلم کول حرام دي. نداء اجماع او اتفاقی دا اهل علمو کې اېچا په دې کې اختلاف نه لري کړه چې د دوی دین د ضرورتو کمه اجماوی او دغه مې او قسم د اجماع اجماع هغه لا اتفاقی او اقراری وې چې اهل علم مسلمانان ته یو استقرابات دي متفق شي او اقرار یو کې لکه یو خبره یو کول او فعل دا دي علما ذکر کی او باقی اهل علم دا غرید انکار نه خاموش پاتشي نه فقها دا په کثرت سره ذکر کی او د دې اجماع باندې مستقل تصانيف کړي کی زابوني دي کړي لکه لك ابن المنذر رحمته الله علیه کتاب لیکل الاجماع ابن حضم رحمت اللہ لے کتاب نکل مراتب الاجماع امام ابن عبدالبر رحمت اللہ لے امام نووی رحمه الله پخل تصانیف کی کثرت سردا قسم اجماگانی ذکر کی چیزن اہل علم یو قول کی یا یو عمل کی باقی اہل علم پاغیبان سکوت کی اختلاف سوکن کی نو دیل اجماعی سکوتی وی اقراری وی او اتفاق استقرائی ورلوی او درما اجماع نطقدا چې دلا اجماع اصول موي مقصد او مطلب ده چې په یو قول او فعل باندې دل ټوله دنیا علما یاقول کی یا فعل کی نو د اجماع څخه ثبوت نشته بلکې دا یو خیالي شی نه اهلي علم موي ضرب من الخيال لا یو خیالي شه ده ممکن ندا چې ټولې دنیا اهله علم د مشرق نتر مغرب پوری د شمال نتر جنوب پوری یو خبر باندې نوتق او کلامو کیه او یو عمل باندې دی اږي چې ماشي نو امام احمد رحمت الله علیه تشکره قول لما ندع فقط كذب لا في كم اهل علم ده من ادعای اجماع فقط کذب لا درې قسم یادي نو دلته چې کوم اهله علم ذکر کړي چې اجماع او اتفاق ده د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د صحیح په احادیث باندې چې روایت وکي شهیدی واجب العمل دي نو مراد د دین اجماع د محدثین او د اجماع فن ده چې د بخاری په احادیث باندې منعقد شوی ځکه ائمه تل علل او جاهدهت النقاد چې د محدثین کې دشمیر یو سو امامان او په عصر روایت کې شراغی اختتام و انتها په ایمان دار قطنی رحمت الله علیه شیوه د میدان اخیرا نه شخصوار د اهلی علم د استقرام و تابعک امام دار قطنی رحمت الله علیه دا علم اس کالعدم ګرځیدل د سراډوشتنه ورستو خلقت خلقت کذعلانو کلام کوي نو د مخکینو هغه عبارات بويي حافظ ابن رجب رحمه الله عليه ده فن حدیث مشهور امام نه 795 هجری کې وفات ده علامه ابن رجب الحنبلي رحمه الله لا اتم في رايد علماءنا ده هذا علم الملل بارك وهي ان بصاته قد تويا منذ ازمان ده علم العلل غبيستر ده غير زمانون راوند شوې او امام زهبي رحمت الله عليه وای وې د میدان انتها شوي د امام دار قطني رحمت الله عليه باندې نو دغه کم ايمه تل عید الجو اغې د دي بخاري په صحیح احاديث باندې سکوت کړي نو اجماع د غي مراد ده د دې د صحت اقرار کړه لې علاوه د الفاظ او د يو شو کلماتونه چې باغی باندې باز اهل علم نقد کړه دې خو باغی کوم؟ قال د امام بخاری رحمت الله عليه له ثواب او حق دا غسر فدغا ده په دا ای مو کې شوک دي چې د صحیحه په باز احادیث باندې کلام کړه په باز الفاظ باندې امام دارقطنی ابن عمار الشهید ابو مسعود دمشقین ابو علي الغساني وغيره د دایدا اعتراضات او اشکالات چرواخ لیکم چې په صحیحین باندې کړي نزياد تر دغه اعتراضات چيلي یو حدیث کله ذکر کی په سند باندې ووي چې اره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشاره کوي چې تاسو په صحیح کې دا روایت مرسل ذکر کړه او ځرا حدیث موصول ذکر کوم وګور فلانی سند باندې ذکر کوم یار یو حدیث داړه کې وای چې ما موقوف ذکر کو او تا دا حدیث مرفوع ذکر کړه نو کوم چې اهل فن دی اله پتہ دا چې په سره تضعیف د حدیث نارازی چې په یو سند باندې یو حدیث موقوف راغلی او پبل بل سند باندې مرفوع راغلی یو سند باندې مرسل او په بل باندې موصول دی طریق کی د اہل فن اجتہاد د چاپ نیس باند وقف وی د چاپ نیس باند راجہ رفعہ نو طریق قسم علامتہ انفت خود دی اندازہ اہل فن لے لگی طریق اس میں اختلافات کہ اہل علم بیا ترجیح بالقرائن کی قرائن لغوی چہ حدیث فوصل اور رفع کی فوقف رفع کی اختلاف راشی فوصل و ارسال کی اختلاف راشی ترجیح وصل لئی دا اجمع كمو أهل علم رانقل قلدا دا صحيحين پا صحة باني امام نوو رحمة الله لألي وي اجمعت الامة على صحة هذين الكتابين اجمع دا امت دا صحيح والد دا دو كتابون بخاري ومسلم دعوش أنت إجمع دليه قائد إمام ابن الصلاة ومكرت مقدمك حافظ ابن حجر رحمة الله عليهم كره شاء ولي الله رحمة الله عليه فهجة الله البالغة كوي أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطعيه وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المسلمين صحيح البخاري و صحيح المسلم و إذا محدثين فديبان اتفاق ده شاء وليو اللهم و إذا شاء اتفاق ده المحدثين عموماً أهل علم لا يدي فلاسفا متكلمين وصوليين كدرين انكار واختلاف كي وغي لسا اعتبار نشتا اجماع لدي فهمت مرادك كمحدثين كم محدث جو حديث لا صحيح منطقي ولا ضعيف وای کرا منطقی پر اسے کوئی اس منطقی اور قاعده لا تو محدث اگے غلط تو محدث پر ایک سے کار دے زہر فند پر اخول اهل دے والعلماء كل متخصصین دے انشاء اللہ په دې اتفاق د محدثین او د جفدی ګسمره متصل مرفوع احادیث راغلي نو دا صحیح متصل مرفوع شي وي نو پرون چې مونږه مشکل ذکر کول او د بعض خلکو چې هغه حدیث القرطبانی کړه چې شادوغانو بل شادوګي شادوګي جم کړه او وښته وا هغه مرفود نه نو نو واخو عمر ابن معمون الاودی چې تابعیدا و او وویل ذکر کړه هغه یو واقعي دي نه غیره نقل کړه نو پدې صحیحې نه چې کوم متصل مرفوع صحیح احاديث نو نویدہ قطعی تور باندې صحیح دي او دا دواړه کتابونه خپل مسنفين له تواتر سره رسیدلي پدې کې څه شک او شبهه نشته چې دا موجوده موږ له کوم مخه لا صحیح البخاري او امام مسلم پروت دي نو دا دې مسنفين نو تواتر ثابت دي او څوک چې له سپک بوري د ریس پکاوې کوي نو شاسو وی دا, مبتدع دے دا دی د مسلمانانو دلاره نه الهو قبول لاربان روان دی امام دار قطنی رحمت الله علیه فالتتبع والالزامات کی ککم انتقادات په صحیحه نوکړی نو اکثر تو اسانی دوباندی دي متون ومانینه دي کړی چاوې سرماتان د صحت د دا دایري نه نوزي او بیا دغه انتقادات اسنادیو یو صورتونه اهل علم ذکر کړي دا یو صورت ده چې په بازي اسانيږي یو مختلط یا مدلس راوی راغلی خو د حدیث حدیث د جمع الطرق والاسانید نه دا د خبره سرګنده شوي کې د مختلف نه دا روایت هغه چا نقل کړي چې قبل الاختلاط تی نه روایته غثي د مختلف نه چې قبل الاختلاط کم وي قابل قبول وي کلام په هغه روایت کې چې بعد الاختلاط وي یاد دې مدلس په یو ځکه روایت په عن سره ذکر کړي خود دې حدیث چې نور اساني دراجه مګه نداءه معلوميږي چې د تسری به سماع کړي لا لا يمكن أن يكون هناك طريقة أخرى لأن هناك إختلاف في تدلس في غدفة شبعي هذا يوم سورة شوى ثم يمكن أن يكون کی اکثریت فدی انتقاداتو کی وهمی سیر و معمولی غلطی لیک دراوی پنوم کی خطا او غلطی راغله دا دراوی نوم کله د پلار ذکر شوه کله د پلاره غیر وست ذکر کړه دراوی مخ یاد دی عکس نو پرا رواتو کی کجرته معمولی غلطی ته خطا او غلطی راشی متن لا نقصان او zarar نو ورکهی او د ابن احادیث منتقده اکثر په نور او صحیح اسانید سره ثابت تی راغلی دي دغه صحیح اسانی دیا اصحاب الصحیحین بخاری او مسلم په خپل صحیحین کې ذکر کړي یا نور او اهل علم په نور او ذکر کړي دي خدغه روايات د متن په اعتبار سر ثابت دي په متن کې کلام نشته اهل علم ذکر کڑی چھپدی ټول انتقادات کی قول د امام بخاری رحمت اللہ علیہ د ثواب او حق د سره دی صرف په یوزہ کی اهل علم د دا دارقطنی رحمت اللہ علیہ اعتراض لقبې د قبول ویل دی چې اعتراض په زبانې نه چې صحیحین وبانیکم خصوصاً په صحیح بخاری باندې چې کم اعتراض کڑی طاغی کی اگر روایت سہ د امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کتاب الجihad کی باب اسم الفرس والحبار کی ذکر کریں چی او خپل اخپل اس یا اخپل خر لنم کی دی. مطلب دا زناور لیس نمی خی نو پدی باب کی امام بخاری رحمت اللہ خپل پخپل سندبان حدیث ذکر کی چی سہل ابن سعد الساعدی الساعد رضی اللہ عنہ ہوئی کان لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائتنا فرس یقال له اللحیف ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون په باخ کې یو اسو چې داغه لو حی فنمو صرف دا یو روایت دی چې د امام دا دارقطنی رحمت الله له اعتراض او انتقاد اهله علم وي چې قابل قبول نه و او جسد ده دې په سند کې عبید ابن عباس یو راوی راغله چې هغه له علم ضعیف وي او صحیح خبر ده دا د دا دا امام دارقطنی قول صحیح دی چې عبید ابن عباس ضعیف دی تو بیام اہل علمو جوابونه جوابونا حافظ ابن حجر رحمت اللہ لیپا ان نکت اعلا مقدمت ابن صلاح کی دیس سلور جوابونا ترفل اشارہ کردی چیو جواب دادی چی دی روایت بانی لا ابی بن عباس منفرد نده ده دی درور دی چی دا غنم دی عبد المحیمن ابن عباس اغم قدې روایت کې د درسره شریک ته دا روایت اغم د خپل پلار نه د خپل نې کنه نقل کړه لکه څنګه چې عبې ابن عباس د خپل پلار نه او بیا د خپل نې د سہل ابن سعد ساعد رضی الله نقل کړي دا یو جواب شو چې دا کم ضعیف راوی راغله عبې ابن عباس دې په دی روایت منفرد نه ده بلکې د ضرور عبدالمهیمن ابن عباس هم دا روایت نقل کړه قدل محيمن بن عباس مضعف دي دوالونه ضعيف دي ها او دویم جواب دا کوي چې دا روایت د خپل پلار نه نقل کوي د خپل نیکنا نو کله چې یو راوی یو خبره او یو حدیث د خپل پلار نېکنه نقل کوي د خپل کور دنه خبره د کورنۍ نفاقي کې د غلطۍ امکان او احتمال کم وي د بار خلک نشي یو خبره نقل کړي نو کدی یو سړي حافظه کمزورې ده نو کله ناکله دا غنه غلطي او خدایي واقعي دي شي خو د کور دنه خبره شي وي نفاقي کې د احتمال کم وي په نسبت باندې چې بار وي د دا داد د دا کورنۍ دا حدیث نه محیمن عبدالمحیمن ابن عباس دارنګي ابو ای ابن عبداس د خپل پلار نه روایت نقل کئي پلار به د خپل پلار نه نقل کئي چې رسول کو سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه دا دویم جواب پوਛیدا ده د کوراني حدیث نه او جواب داده چې د دې حدیث متنوم ډېر مختصره ده زوېف راوینه کې غلطي واقع کیږي نو چې یو اوږد متن ویپاغي کې به په غلطي راشي صرف دغه عمر متن د دې حدیث چې زمونږ په باخ کې د نبی صلی الله علیه وسلم اسو دغې نوم لوهيف دا څوک د خبره خونه ده چې د دې زوېف راوینه ده یې راشي نو حکم شامل خبرې نم دي زدکړ یو پکور کې دا خبره دهراویږي منه خبر اغه دوه طول نه مخکزه د کول شي کوي دا بيز د کړي وي نو دا دریم جواب ذکر حافظ رحمت الله عليه دا متن مختصر دی نو دومره مختصر متن چې دی دوه ورو نقل کړي د خپل پلار نه اغه د خپل پلار نه لکه دې کې د احتمال <سؤال> ډیر ضعیفه او کم دی او څلورم جواب دایته چې د دې حدیث د متن د حکم شرعي سره تړاو کم نشتا د اصلوم کلوحيف ثابت شو که ثابت نشو سَه حکم شرعي خو په نه بنا کیږي ندی دو مراه خبرو لا امام بوخاری رحمته الله علیه کته دي نو ځکه په خپل صحیح کې دا یو روایت تر اوړې تر اوړې خو د دې جوابونو باوجودم د <متحدث> امام در خدني اعتراض اهل علم ذکر کړی چې په زيده نو په یو روایت کې کداغو اعتراض راغی نو زرګونو رواياتو کې یو روایت باندې چې دا غيم دی او حکم شرعي سره تړاو نشته کلام کول كل دا خدای امام بخاري رحمته الله عليه د صحیح مرتبه نورم مضبوط صحیح باقي کې کم نه راولی ځکه اهل علم ذکر کړی چې د قاعده نه کله شواز ذکر راشي چې دا قایده ده او په دې کې دا مستثنیات دي دا شواز راغلی نو په سره دا قاده خابگی قوت دغې قووت کې نورم اضاف سر ویکاثل مرء نوبلن ان تعدم عائبه دی اوسرید او, او چتوالي د پاره دا خبره کافي ده چې دا غايبونه شماره لشي غايبونه همول دکیو خو د با دي سړي عيبونه دمر کم مقدار کیږي چې هغه په ګوتو باندې وشماريره دا عيب ده پکې دا کمزوري ده پکې دا نقصان ده عيبونه شي دشمیر لاندې راغل دا د انسان د لویوالي د پاره کافي خبره ده وګوره اهل علم کوشش کړه د کوشش باوجود صرف په یو ځای کې اته دا غل له مداخله امام بخاري رحمت الله عليه کتاب نورم مرتبه اوچته اي صدره مشوبه وديباب کي امام بخاري رحمته الله عليه صاحب عليه او دا دا چې دا د صحیح البخاري دا اخبار الاحادی انه زکه په دې اعتماد او باور نشتا احاديث د صحیح البخاري اخبار الاحادی نو زکه په دې اعتماد او باور نشتا احاديثكم <تاخت> مستريح هو <يوه> كل خبر لم تجتمع فيه شروط المتواتر ظاهر خبر لوى شد المتواتر شرطونه پکینی موجود کم چې پاغي کې سلو شرطونه زې تر کیږي دې خبر واحد لاندې بيادري انواع محدثين ذکر کړي مشهور عزیز او غريب أوزان علماء احناف مشهور هذا خبر واحد قسم نشماري بل كدايه و مرتبه شماري بين المتواتر خبر الواحد فخبر واحد دم متواتر بمن كدايه و مرتبه غني او باز علماء احنا دلیل د متواتری او قسم وی دی مشهور الله بارحال هغه د اصطلاح خذری دی خوشبهاو اعتراض د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح دا کوي چې د دې احادیث اخبار احادی له لهدا په دې باندې سي اعتماد او باور نشتا در اصل د اشکال دو فرعی او دو سنګی دی روم نه سانګه فرعی اولی داده چ خبر واحد مفید مفيد دا علم او قطع عين له نو لهدا دعقعائدت حجتنه استدلال په صحیحنه نه دي اشکال دا اشکالات او منې جو ش دا خلک چې بیا صبره اشکالات او شبحات په دې باندې واردې نه داغي مدار صرف په دې یو نقطه ده چون کې خبر واحد واحد د خبر واحد هر راوی چې ده نو 파رکه د دروغ او د غلطي احتمال شته دينه معصوم نه نه دا احتمال شته چې د دې دراوينه د غلطي وشي چې د روغ دی وي نو د دې دا, دا خبرم احتمال د تغيب او د خطا لري پدې کېم دارات لې شو چې د دی وي یا غلط شو نو له ها دا د د تشریح ده اگر که صحیحه نو کې راغلي وي د دین باقی دا قفدي شوبهاو داوغه اندي سره است سریح سيد دليل د كتاب او د سنت او د اجماني شتا صرف تاوي دي ماوي دي چكيلو قال ورلويلي شي هغه خبره کوي فلاني ويلي ديګلي او دې خپل داوي ثابتولو د پارابيا هغه اقوال او اراضه کرکاي چې غم په اصل کې اخبار احادي نو خبر واحد حدیث و نه مني خو چې د حدیث نه علاوه د بلچا قول دے پا کی کی دی غویا په دلیل کې پیښ کیږي چې فلاني ویلي دی نه فلاني سوګ دغه هم خبره واحد ده دنګلي ویلي دی فلانی ویلي دی نو در اصل د حقیقت او د علم نه دا عاری او خالي خبری دي چې علم سره ستعلق نشته خو بیا هم اهله علم د دې جوابات کړي په دو طریقو سره د دې جواب کړي لکه مې شو به چې دا خبره واحد مفيد د علم او د قطعينه نه له لهذا دافع عقاید کی حجته نه نه استدلال صحیح نه دی موږ باندې جواب دا چې دا د خبره در سره تسلیم کا چې خبر واحد مفید د علم نه بلکستا بلکې استاد مطابق دا مفيد ظن نه نه د غالب ګمان لون د یو مشترک لفظ ده په عربي کې په معنا د ګمان او امرازي په د غالب ګمان او امرازي په معنا د یقین او امرازي نه ده خبره تسلیم کچی خبره واحد مفيد علم نه ده خواجب العمل خود کنا مفيد علم قطعي ک نمشي نو عمل کول په واجب دي پریمانه ګنشمير أدلد القرآن سنة أو دا إجماد أهل علم دا سنيع أو عمل دا أهل علم راغلي الكريم آيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فدي آيات كده إطاعة الرسول أو دا اتباع سنة عموما ومطلقا حكم له كده أصد كريم صلى الله عليه وسلم تابداري وطاعتك وي دا تفسیل پکې نه ده کړه چې کومه خبره تاسو له تواتر سره را رسیدلې هغه به منئ او کومه چې په تواتر نه ده باندې وځي د دې آیات دا تفسیر چا کړه امام ابن جرير او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د تفسیر مطلب او مقصد ادا دی مفہوم ادا دی چې دی آیات کې عموما د اطاعت رسول حکم نه دا تفسیل پکې نشته چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اعتباءلک وی چې خبره در ل تواتر سره رسیدلی او کنه د خبر واحد په حیثیت راغلي نبیاب انه نه عموم او شمول لقدی آیات کې دائم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم چې وکلمو کو بادشاہان او قبائل له د توحید د دعوته د رسالت د تبلیغ په اړه او د شریعت د بیان د فارکم رسولان او استادی لیگل نوغه یو یو هغه کی به کثرت نو داوت د تاریخ چې به وولو توحید لا به سو خرابل الله وحدانیت لا نو یو رسول او یو استاد بی لیگلو لک یمن وعلى معاذ بن جبل رضی الله عنه لیگله أو هي رقل دحية الكلب رضي الله عنه لقلعه حديث تسيهين كراغليد بخاري ومسلم ابن عباس رضي الله عنه ماويك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن واللي قلوه نبي فرمائل ورل إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى وی متوجی کیدون کې کی اوطلون که دا احلی کتاب و یو قوم لا نو اولا نه دعوت داور کچه یواز دا, دا الله بندگی کوي دا اللہ وحدانیت لے رو بلا نو دا معاذ رضی اللہ عنہو یو دا که گن دی نو دا واحد شو د اہمی مسئلی د توحید دا پار رابری روغ قوم لے لے گلے روغ ملک لے لے او یو معاذ رضی اللہ عنہوی لے, لے گلے دارنګه حدیث د دا بوخاری او مسلم کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم دحیه تلبی رضی الله ان هو هره قل بادشاہ لګلو چې کوم د رومیان او مشروب بادشاہو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطو رکړاو چې زما خط مبارک شاه له یوسف کی د او د ایمان دعوت ورکولو ته خط کې ورلدی کلو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله اله رقل عظیم الروم دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د محمد رسول الله خطه هغه هرقل بادشاہل چې روميان او مشره او سردار ده او پاغی کی داسیو سلام علی من اتبع الهداه اما بعد فا انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتی کاللہ اجرک مرتین فا ان تولیت فا ان علیک اثم الاریسیین گوروی اسلام قبولک نتب بچ پاتے شیخ الله <اللابا> تعالی اجر دوپیرې درکې یو خپل دین باندې قرار وي هغه اجر بشید دویم اجر بلاشي چې تا اسلام قبول مسلمان شئ او کنده دې خبرونه واوړي دي نو چې ساده کوم زمیدار او فلاحین قوم دې نو د دې غونابم او دا آیات د سوره ال عمران ورلدی کړي او چې یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سوائن بیننا و بینکم تر اخر قرې نو یو سہابی د غروغ ملک للیګلې نو د خبر واحد د قبيلين نه کنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باټه لیو یو یو استاد نبی صلی الله عليه وسلم عملی سنت کی تفریق بین الاخبار نو چہ دگنی خبر واحد دے او دا متواتر دے او دا فرق پکنو نو اصول کے بخامہ خبر متواتر می او ق احکام کے ق فروع کے بخبر واحد می توحید دعوت ورقول دا اصولی مسئلہ رکھنا فرعی مسئلہ اصولی مسئلہ او یوراوی لے گلے یوسہابی لے گلے نبی وجنا امام ابو ظفر أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه فرمي وإلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من الصحابة كشرت علم أو يقين بخبر واحد باندنها سليده من كريم صلى الله عليه وسلم ببيعه دا غا اعتقادی مسائل و دفارا یو صحابی نه لېګلې بیا به ګڼ خدا مطلب د خدا مفید د علم نی پدې سلام علم ها سنېږي او دا فرق په نشته چې ګنی دا متواتر ده نو صرف په عقاید کې به او دا خبره واحد نه صرف په فروع او احکام کې به او درې ما خبر ګڼ احکام عملی دي دا متضمن دي امور اعتقادی یو نو لهدا دا تفریق بین العقائد والاحکام دا اسی خیالی او به دلیل خبری دی به کار دی مثال په تور باندې مسواکوال دا سنت طریقه دا امر مسنون دے. خود دا دی خود دی دی سننتيت ده سننتيت اعتقاد لرل ر تاخذ عقيدي سرطال تعلق ساعتي ك يوم مستحب متعمل كده عقيد استهباب عقيده ل ر نو هر يوم خبر چه ده او هر یا حکم شرعی چې ده احکام عملی چې دي دا متضمن دي سفلا امور اعتقادیه ولا مسواک که سنتونه خود سنت عقیده اعتقاد لرنده عقیدې سره تعلق ساتي دغه شان هر عمل متضمن د اعتقاد لا نو دې تفریق کول او د یو دا نه جدا کول اساسی نه زوري ده, ده, ده سرورم اجماع اهل علم د قریبانی چې خبر واحد مقبول ده واجب العمل ده ابن عبدالبر رحمت اللہ علی وی فأت تمهید لما في المؤطئ من المعانی والأسانید لنبنی جلد كدوه مصر حدا چه اجماد اهل علم دا اجماد مسلمانان دا چه خبر واحد دا عادل دا مقبول دے او واجب العمل دے چه کل دا, دا سی ثابت شو چه کم شرطنا ورل اهل علم و محدثین و دادا غدد يقول مفهوم خلاصة واختصار في ورن دادا غدد يقول فذي الفاظ سرده ويأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمته على قبول خبر الواحد العدلي وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شردمة لا تعد خلافا وإذا أهل علم تكم فقهادي أو محدثين لبطول خارنكي ویسوم را چه مال علم دی یو قط د خپل خبره اتفاق دی اجماع له چې د عادل سړی خبره واحد دا قبول دی پاغي باندې عمل واجب دی چې کله ثابت شي او دا غیر لپاره یو بل اثر ناسخ نه موجود مطلب دا منسوخ نه لې یا اجمانیش ته چې اجماع دی دلاله تو کې دا غیر په نسخه باندې ځکه اجماع مکل نہ نا کله ناسخ ګرځې دي شي دی یو خبر د پاره وې په معنی اتفاق د ټولو فقهاو ده د صحابه کرامو د زماني ناروافل تر خپل زماني پوري یادې وې صرف خوارجو په دې کې اختلاف کړل او بعضه مبتدعين نو بي او لا تعد خلافن دا وړل چې دا غي خلاف اړو خلاف نه نه خلاف هغه متبروي چې د مسلمانانو او د اهل سنت وی مبتدعين ک په یو مسله کې اختلاف کوي هغه اعتبار نشته دا اجماح امام ابن قیم رحمت اللہ علیم پا السواعق المرسلہ کی ذکر کری السواعق المرسلہ دا امام ابن قیم رحمت اللہ علیم بہترین وعظیم کتاب دے خو اصل کتاب مفقود دے دا غی اختصار محمد ابن محمد الموسینی جدا پا وصوا سلورو یا حجرے کی افات تے اغکرائیں دا کتاب نمن مختصر السواعق المرسله. في كتاب إمام ابن قيم رحمت الله لكي أصل فيه في صلور التواغيط في ردك لكي أربعة تواغيط في أهل تعويل معطل أو جهاميو في القرآن سنت دا نصوص التواغيل و فيه نصوص الوحي و فيه صلور غط بطان جور كريد ابن قيم رحمت الله لكي لتواغيط وي دل... و و و عقل او تعارض د دلالات الالفاظ لا تفيد اليقين چې کوم د قران او سنت الفاظ دنا مفيد د یقین ندي په دې شباو اعتراض او تعارض باندې رت کړي دریم تعارض تذکر کوي چې عقل لا با نقل باندې ترجیح وي بعض مبتدعين وایي چې عقل او د نقل تعارض راشي نو ترجیح به عقل لوي نقل به پریدي نو په دلایل او سرایدا تعارض هم رد کړي ده او څلورم تعارض هغه مجاز شماري چپو لغت د عربی کې مجاز ذکر کول <سؤال> د علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مذهب د دغه مخکې د د استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ او محققین اهل علم په دې کې ورسره موافقت نه کړي چې د مجاز نه انکار کړي په لغت د عربو کې دारणږي په قران او سنت کې او سلو رمتو آغود چلے پا السواعق المرسلہ کی ذکر کی اغدا دے دا تفریق کی چی اخبار آحاد با فعقیدہ کی نقب لیگی او پا احکامو کی پا فروعو کی باوی نو پا دیبان دے نو اجماع ابن قیم رحمت اللہ علیم پا دغا السواعق المرسلہ کی ذکر کدے <تصفيق> چی اتفاق دے دو مسلمانان و دو صحابہ اکرامو پا دیبان دے <تصفيق> خبر واحد دا عادل چکله زاسې ثابت شي نو دا حجت دې د شریعت د حجتون نه څنګه خبره چې دا تفریق چې خبره واحد په عقایده کې حجت دې او په احکام کې نه نه چې خبره واحد په عقایده کې حجت نه دي او په احکام کې حجت نه نو دا تفریق خو مستلزم د انکار حدیث او رد السنه نه چې دا دعوه دې وکه چې په hmm. عقائده کې دغه خبره واحد نه منم نو پدې سره خو ته په حدیث سره کېده حدیثو انکار کې زکه مجموعه احادیث چې خپل احادیثم تواتر لر رسید سل احادیث چې تواتر لر رسید دابم ډېر لوی اسینه ضروري وي بلکې بعض محدثین او تاسو لپاره مصطلح کې ذکر شل چې هغه خود متواتر د وجود نه سره انکار کړي لکه امام ابن حبان او امام حازمی رحمهم الله او امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ چې نو وجود اشتقودر په کم مقدار کې ده او بل ده اهل سنت علم دی علم دی علم دی او الجماعات چې کم اهل علم دي علما دي او وايي دا راته لګی چې خبره واحد په عقایدو کې حجت نه ده نو دا غي عملی ته هغه عملی تور باندې د دې د حجتیت قائل دي لقد عذاب القبر في مساله وجوده چه په قبر کې عذاب شته او کې نعمتونه شته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم حوز کوثر اثبات دا راغی د پل صراط مساله د اثبات په دې ټولو کې اخبار احاد راغلي دي او کمم چې اهل سنت والجماعت اولااد او غ هم دا راټ ل په غجربانې دا خبره بار بار ذکر کرکي چې خبرې واحد دا په عقایدو کې حوج نه دی عملی طور باندې غ هم دی مسائللولهله سوشیو اې <سؤال> اثبات د عذاب قبر په احادیث سره کوي دا <سؤال> رنګه اثبات د حوض او د سرات <سؤال> په احادیث سره کوي نو عملي تور باندې غيوم ددید هجتیت قائل ني نو اصل خبره عمل لنا چې عملي تور قائل د په خلد ويش نی مم کنه أولا خبرتي طول اهل علم ده اهل سنة قديم متفيق ذي فسوك خبري واحد مفيد ده علم جني أو كمفيد ده علم ورلنوي مفيد دهزوان ورلوي نو دا ټول اهل سنت والجماعت په دې متفیق دي چې کله یو خبره واحد په صحیح سند باندې ثابت شو د غیره پاره چې اهل علم او اهل فن تو مشرود ذکر کړي لکه پرون تاسو د صحیح حدیث په تعریف کې اوجه 15 شرطونه دي معتمد نو په دا غو شرطونه باندې چې یو خبره واحد صحیح ثابت شو نو دا ټول په اتفاق نه دا قابل د عمل نه قابل د قبول نه براoverline خبر اد کپدی کی اختلاف وی دا مفيد مفید د زون نه ک مفید د علم نه غزان ل خبرات کپدی متفق دی کی د عمل قابل واجب العمل دی پدی باندې د طول اتفاق دی د صحابه او د تابعین او د نور اهل علمه دا خبر چي صحابه کرامم د خبر واحد ته حجتیت باندې متفقو بعضی منکرین د سنت او مستشرقین په دې باندې اعتراض کوي دا دعوه کول چې صحابه کرام په دې متفقو چې خبر واحد د حجت وي دا صحیح ده لك حدیث الاستئذان کم چې صحیحین او تراغین ده ابو سعید خدری رضی الله عنه وی عمر رضی اللہ عنہ زرا بلل و مالوی شراشہ مد عمر رضی اللہ عنہ دروازه لذی راغه او سلامي واچولو او د سلام نو رويښت وي اوي الله ابن قيس لدی عبد الله ابن قيس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چیز حاضر ام ساتو دروازه کی اجازه تو نشو نبي سلام واچولو بيو اي السلام عليكم هذا ابو موسى دا روايه دا ابو حيدر خضري رضي الله عنه دا راغلي شو دا ابو موسى شعري رضي الله عنه سلامي واچولو چه ابو موسى راغلي ام بیا ورل اجازهت ميلاونو شودري پيري داسي اوكل ميجكل ورل اجازهت ميلاونو شودي واپس روان شو عمر رضي الله عنه ورلوجه تفمارا بل لويت ولي رانغي نبو موسی رضی اللہ عنہ لوچ زرا غلې ووم درې پیری می اجازت وغوخته او اجازهت میلا واپس لاړه مسئله ماده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اوریدل الاستغانو ثلاثه فان اذن لك الا فردیا درې پیری به وسړي اجازت واړی که اجازهت میلا و شو خده کینی نو واپس دیږي دی. نعمر رضي الله <سؤال> عنه واللوئي <سؤال> لا تأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت يا أخو وما لفضيب عن دي قواب اشكيش بلسوكم دا رواية نبي الإسلامنا نقل في أبدا سرداسي لا سكاركم وموتكم بذي نعمر رضي الله عنه فايرب عن دي رووته نعمر رضي الله عنه نعمر رضي شو. اور لوج امام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا حدیث اوریدنے نو دا اشكال کہ کتاب سو قوای خبر واحد د صحابہ کرام پنیز باندے حجت عمر رضی اللہ عنہ د یوس صحابی خبر ان دمن علی بلکہ اگلے ویلی جہان سراب یو گوام ذکر روڑی پیش کے با دوادی پیش نہ پون داسے د اسکار بدر سرقوم اگر بھی اذان سر, سر صحابی د جواب پ تور باندہ را وشتو یدی جواب اہل علم دا کڑے عمر رضي الله عنه ده خبر واحد واحد ده حججيتنا انكار صرف تثبت او احتياط فتور باندي دنا تفوش كلو شي زان سر غوار ارا تخله عمر رضي الله عنه وليتري حديث كده دي عمر رضي الله عنه سبحان الله إنما سمعت شيئا فاحببت أن أتثبت فکر الله لا تائے اسی زوریدله نو زما مقصد صرف خداو چیز احتیاط وکم او تحقیق وکم نور زما دا مقصد نو چې په تا باندې تهمت لگولي چې دني ته دروغ و بل کچر تذیسهابی سراه دا ابو موسی رضی اللہ عنہ سرا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ گواہیم وکہ نو ایمن کلی حدیث استا داوا خو بیام نسابتی کی د خبر نو متواتر نه دی ګور ک دو صحابه کرام نو نقل خو نو بیام دا خبر واحد دی متواتر خو بیام نه دی ته انکار د خبر واحد نکین استادا و په نسابتی کی بل عمر رضی اللہ تو خپل عملو سنیع دا او چې کلا غا خلیفہ شو د مسلمانانو بادشاہ ندی مختلفو خارون له بخ خپل عاملان لګل یو یو عامل وو یو استاد له څنګه به نبی صلی الله علیه وسلم لګلو عمر رضی الله عنه په لګلو هغه د دې منکر خونه د چګنی خبره واحد حجت نه ده ندی اعتراض لس اعتبار نشته د علمنا او د تحقیقنا عاری او خالي ده او أتم نمبر فهر علم كي دا أهل فن خبر مؤتبر و معتمد ده ولهذا دا فن حدیث و دا أهل اختصاص پنیز بانده خبر واحد پخفل و شرطون و ما نسابت شی دا مفيد دا علم ده دا, دا بلچا پنیز بانده كدا مفيد وي او کنی اغیلس ضرورت و حاجت نشتا ابن قيم رحمت الله لألیه فأس سواع قل مرسلك كدا مشان ذكر کرنی چ هر فن کې اعتبار داغي اهل لده د محدثینو پنيز باندې چې یو خبر مفید د علم شو کده متکلمینو یا د نور د نورو اهلي فنون پنيز باندې هغه مفيد د علم دی او کنه د غیر اعتبار او حاجت ضرورت نشته اعتبار صرف دین نه نه چې د محدثینو اهلي فنون پنيز ثابت شو نداړو باندې جواب په دې مختلفو شیکوونه معنی تعداد سره مونږ چې خبره واحد مفيد علم ندې خو بیا مقابل د عمل نه واجب العمل نه او دویم جواب د دې شوبه دادې چې امام بخاري رحمت الله علیه دوم جواب دادې چې دا درسره نه تسلیم او چې واحد ده صحیح البخاری دا مفید علم نه دا در ل چاو دي چې دا مفید علم نه بلکې خبره واحد واحد چې محتف بالقرائن وي نو دا مفید علم نه او یو په اهم قرائنو کې دا دي چې دا خبر واحد مخرج في الصحيحين او في احدهما وي محتف بالقرائن بسيطه اصلب مصطلح راشي طریق یو اهم قرینه د عادت یو حدیث مخرج کې صحیحین وي نو د مفید د علم نه مفید د ژوند نه نو دا در سره موږ سره تسلیمونه اته سوایي خبره واحد مفید د علم نه بلکې مفید د ژوند نه ځکه د دې صحیحین او روايات چې متلقا بالقبول دی عند الامه لکا امام ابن صلاح رحمت اللہ لے دارنگی ابن تیمیہ رحمه الله نور و اہل علم و ذکر کری امو بیدیو چی دا دی اشکال دو فرع یو سانگی چې چی احادیث دا صحیح البخاری سے دی اخبار احاد دی نو دا دا غیوی فرعی دا یوی سانگی جوابونه وال یو دا چی دا مدر تسلیم کا چې دا مفید دا علم ندے خوبیام واجب العمل دے او دویم جواب داو چې دا درسره نه تسلیم او چې مفيد دا علم نه مفيد دا علم نه ځکه محتث بالقرائن له فقرائن او اهم قرینه دا ده چې یو حدیث مخرج په صحيحين او په احد هما وی ځلی اشکا لغدوي او داو دویم فرع ادا دا چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ چې کوم حدیث له صحیح وایي لدا په اعتبار د ظاهيري اسناد سره ده صرف سرسری شهت ته نفق اعتبار د واقع او نفس الامر سره نو لهدا مخالفت او معارضه صحیحه دې اشكال باندې کوئی شوي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیکم حدیث له صحیح وې مدار په اعتبار د ظاهری اسناد سره صرف د اسناد ظاهر له ته تیږي کله به متن صحیح نه وي خو ظاهری د اسناد له صحیح وې دي جواب اهل علم دا کړه چې زستا خبره مې ومنله چې ظاهري اسناد لیکل ته لې نو دا وا مو خبره ده چې شريعت ظاهر لګوري مطلب دا چې اصول د شريعت دادي چې په یو مکله بندبان باندې عمل به ظاهر واجب ده کده په ظاهري عمل لګوري نفاقي به عمل کوي باطن د امور مفوض الاله ده باطن چې ارثوی د فیصلا الله لسپاره دي شوی ظاهرا چې طالب ته ولګي د سنه سیدي ته عمل کول شي ځکه شریعت ظاهر لګو ته دي سدلیل د شریعت ظاهر لګوري فصيحه نو کې حديث راغل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انکم تختصمون الیہ ولعل بعدكم الحن بحجته من بعض ثم قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعه من النار فلا ياخذها واذا سمال في <سؤال> سريره علي او بعضي كسان فتاسو کی چالاک وی ده پنه حکو چالاک ده نو داغه چالاک ای چې زوګورم زوام کده په نو داغه په حق کې زفی سلوکم نو نورې خوشالۍ ګینه چې د الله پیغمبر داسې زم ما نه راکو زم حق کې فیصله وکا د پنا حق باندې خو د چالاکۍ د وژنور لې او شېملا و ملاو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د او ر یو ټوټه ماده له جدا کا نو کله دا الله نه ریګی د دې اخلينا نو کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ظاهر باندې فیصله وکولې د باطن باطن فصل الله رب العالمين له سبار ليشويدا هغه کې بندګانو سره اختيار نشته دوهم جوابداري کدا اعتراض بالفرض او تقدير سهيم شي نداب احكام المتأخرين للمتوجي شي په دې محدثين او کې کوم دا غي په احكام باندې تدا اعتراض کول شي چې صرف ظاهر سند لې کتلي او باتن لې لنی وی کتلي متن لې لنی ذاك غالب احكام دا متاخري متاخرين و دا فأساني دماني دا حكم پسند لگي او هرچ متقدمين اهل علم دي نقاد و ائمة العلل دي نداغي احكام مبني فجمع الطرق والنظر في احوال الرواد اغايد الرواد دي, دي حالتن لمغوري او د حديث كل طرق راجمتين دارن نقد الأسانيد والمتون لم گوري نداغي نرسط حكم لگي چلا سهيد يا ضعيف نو لهدا <سؤال> دا غي احکام منل او دا غي احکام ولدي تسلیم غاله کې خود دا لازم او ضروري امر ده نو امام بخاري رحمته الله <سؤال> عليه داغه متقدمین اهل علم نه دي صرف ظاهري سند باندیا حکم نه لګی بلکې متون العلم کې تریږي په متن کې څه سنکارت څه علت خفي خو نشته نو خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې د فن او د صنعت امام او سرخیل دی او بیا د اغا د صحیح د احادیث په قبول او صحت باندې اجماع د اهل فند دا راغمانن خو من اوجب الواجبات د له لازم او ضروري دی علامه علی الدین الحنفی رحمه الله په کشف الاسرار کې وی چې دا اصولی عالم نه وإذا ذهب اكثر اصحاب الحديث الى ان الاخبار التي حكم اهل الصنعه بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضروره واكثر المحدثين دي طرف لذهاب کړه دي چغه اخبار هغه احاديث چې د دې امامان دغه په صحت باندې حکم ولګي صحیح ورلو نو دا مفيد دا علم يقيني ني بدیهی طور باندې انسان دل مجبور د خراب منی د دین اخلاصې لښت دا شانت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په اختصار علوم الحدیث کې ذکر کړی او مفصل طریقې سره ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په مختصر د سواعیق المرسله داغنا نقل دي چې اکثر محدثین دا وې چې اخبار ا احادیث چې اهل علم اهل فن علاږی صحت باندې حکم لګی نو دا مفید د علمی یقینی دی صدیبان دی عمل کول واجب دی قابل, دي قابل دي قبول دی نو دا دې شبهه هغه مختلف جوابات دي چې د صحیح البخاری احادیس الاخبار احاد ویلې شي مزات په سې اعتماد او سباور نشتا و یو کناستر شي سورټه